Bismillahirrahmanirrahim Gala Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Fi kitabihi Gurratil Ain Fi ahadisi Sayyidil Kaunin Ila an gala Al-Hadisul Khamis Al-Hadisul Khamis An Abi Hurairah Radiallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sallam. Ida Święta, ahadukum Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, Yadunnu Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, Święta, berkaitan dengan salat. salat ini Diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tiang agama. Kalau di dalam negara Islam, orang yang meninggalkan dua salat berturut-turut, udah tak berhak tinggal lagi di dunia. Eksekusi mati. Ya, kalau di negara Islam, ya, katanya. Idahamada khamada sultanul syri'ah sultanul hagi'ah Apabila pakum kerajaan syariat Seperti di, di negara kita ini berlaku ya? Apabila tidak berlaku pakum kerajaan syariat Nanti pada satu saat akan nampak kerajaan hagi'ah uh, Eee orang yang tidak salat ya dia muslim tidak salat tidak berlaku di sini kalau eksekusi mati tidak berlaku nanti pada suatu saat datang hukum Allah seperti terjadi di negeri Arab ada satu orang selalu mengabaikan salat nggak perhatian dengan salat kalau lagi mau dia salat kalau lagi tidak terkadang suka ditinggalkan begitu saja Akhirnya, ini tuannya sudah anjur Jangan tinggalkan sholat, jangan abaikan sholat Tapi tetap saja Apa yang terjadi? Tiba-tiba di depan rumah orang ini Ada askar Berpakaian askar Ditembak kepalanya Lihat turun hukum dari Allah Subhanahu wa taala. khamada sultanus syariah, zohara sultanul haqiqa. Hukum orang yang murtad setelah diajak kembali tobat juga dia tidak mau. Apa hukumnya? Eksekusi mati. Pernah ada satu orang pelukis ternama murtad Apa yang terjadi dibantai sama pembantunya sendiri, ya? Dibantai sama pembantunya sendiri. Hak kedua masih berkaitan dengan perkara salat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idaussallah apadukum fal yussalli salatam wadhe'". Apabila seorang di antara kalian salat maka hendaklah dia salat salat perpisahan apabila memulai salat kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hati kita ini salat terakhir kita ini ya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya seutuhnya akal pikiran kita jiwa raga kita hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita hadirkan yang demikian insyaallah termotivasi untuk ghadil alaik insyaallah dia akan khusyuk yang khusyuk ini adalah ruhus salat al khusyuk ruhus salat khusyuk ini adalah Ruhnya salat kalau salat kita Ada khusyuknya, ada ruhnya. Oh bagaimana kalau enggak ada khusyuknya, enggak ada ruhnya. Seperti jasad tanpa ruh. Ilal ugubah asra Kepada siksaan lebih dekat lagi. Salata man la yadunnu annahu yarji'u ilaiha. Salat orang yang menduga kalau dia itu tidak kembali selama-lamanya. Ya. Ada ba'du salihin salat di masjid. Bagian masjidnya tuh yang paling tinggi rubuh. Sehingga orang banyak berkumpul. Ini orang saleh enggak merasakan ada apa-apa terjadi. Dari karena sangat tenggelamnya tuh. Dari karena khusyuknya Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak dengar Suara yang begitu gemuruh ya. Dia tidak dengar Ada lagi Pak Ulus Salihin Bilang kepada anak cucunya Kalau Abah lagi tidur Atau Njid lagi tidur Jangan ada yang berisik Tapi silahkan Kalau Njid lagi salat Ya Kalau lagi tidur jangan ada yang berisik. Tapi silahkan berisik. Kalau unjit lagi soh salat, nggak dengar, nggak dengar apa-apa dia nilai salat. Lain kita. Hmm. Hakekda. Disebutkan bila mana seorang salat yang lima waktu satu waktu saja dari awal sampai akhirnya baik sara dia akan menjadi wali min auliyaillah ya satu salat saja ada di dalam seumur hidupnya satu salat yang bagus dari awal sampai akhirnya insyaallah dia ikut itu akan menjadi wali min auliyaillah kita yang hidup 45 tahun 50 tahun kira-kira udah ada belum salat kita nih yang dari awal takbir sampai salam ya bagus khusyuk Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Baguskan salat kita nah, Di antaranya Memandang ke tempat sujud Itu yurusul khusyuk Memandang ke tempat sujud kita Tempat sujud kita kita pandang Jangan kesana kemari Itu juga bisa yurusul khusyuk Bisa mempusakai khusyuk nah, Khusyuk ini Yang paling pertama kali diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusyuk yang paling pertama kali diangkat oleh Allah tayyib mereka Ba'udus Salihin menulis di, mimba, di mihrabnya itu untuk ingat-ingatan <Sessizuk> ayyuhal musalli man anta waliman anta man tunaji man yasmak kalamak wa man yandur ilaik Lili, ditulis ya di tempat mengharapnya agar dia selalu ingat kalau dia sedang berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita di ada CCTV di satu kamar, ada CCTV yang disaksikan oleh satu ulama terkenal. Kira-kira duduknya Rabi kayak gitu, juga pulen banget. Ada CCTV Duduknya pulen banget dah Bestilahnya <tuh> Itu orang yang Yang apa Yang perhatikan Tatkala kita salat Allah SWT yang perhatikan kita Oleh karena itu disebutkan Anin Nabi SAW Assalatu mi'rajul mu'min Salat itu adalah mi'rajnya orang mu'min Nabi mi'raj Kita salatnya Kita mi'rajnya Kita salat itu mi'raj kita kepada Allah SWT Ya Kita sedang menajat Baguskan salat kita Dari semenjak dini nah, Hadis yang berikut al hadisus Sa'adis Kala Rasulullah SAW Ij'alu min salatikum fi buyutikum Wala tatta khidu gubura Telah bersabda Rasulullah SAW Jadikan sebagian salat kamu Di rumah, di rumah kamu Agar mendapatkan nasib kebaikan Kalau kita Isi rumah kita dengan salat InsyaAllah malaikat turun Setan-setan padana -setan Naik yang turun malaikat Yang turun keberkahan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Guru dari Habib Usman bin Yahya Pernah dimimpikan rumahnya Seorang memimpikan rumahnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Tinggi Dan bercahaya Besok paginya Berusaha ketemukan Habib Vidan Habib Semalam saya bermimpi Kalau rumah Habib ini Tinggi dan bercahaya Kata Habib apa? Bagaimana tidak? Setiap satu anak tangga Saya khatamkan Al-Quran situ Yang Biasa al alquran di situ dan saya ma'ah atau salat yang dianjurkan setelah tawab ya setelah tawab itu dan sunat gabliyah jumat melainkan itu saja selain itu di rumah kalian lebih afdal daripada masjidil haram sekalipun masya allah tabarakallah ya Wa la tattakhiduhā dan jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Kalau kuburan memang enggak patut kita salat di situ. Ya. Hadirin hadirat itulah dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidangan pagi hari ini dari Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsy. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wa alaykum wa wa barakatuh